Máme tady druhý čtvrtek v měsíci listopadu, což je většinou čas našeho pořadu Altershapes. Dneska tady jsme ve Stona, je tady se mnou týpot, jak a máme tady milé hosty, kteří jsou to konkrétně teda zástupci autonomního a sociálního, teda autonomní, sociálního a kulturního centra klinika. Máme tady Aničko a Michala a s nima bychom si rádi popovídali o současné situaci kolem kliniky, jakož Určitě sledujete média a víte možná, jaká je situace a o co se jedná, takže v příští půl hodiny a něco si s nima popovídáme. Bude, to, bude řeč zejména o tom, jak můžete pomoct, co se děje momentálně, bude to všechno o čerstvých informacích a zejména i o nedělní demonstraci, která se bude konat na Jiřáku tuhle sobotu a veškeré teda detaily si řekneme za chvilku. My to nebudeme teda dlouho zdržovat, je to jakož vy jste určitě zaneprázdněný, jak jsem tak pochopil. Zkusíme si teda mikrofony, jestli jsme slyšet, Anička. Ahoj. Dobrý večer. Super. Eh, takže, jak už jsem říkal, řeč bude o klinice, což je eh, autonomní sociální a kulturní centrum. Eh, byla tahle budova, se nachází na, na Žižkově v Praze, na ulici Jeseniově, teď přesně nevím to číslo, teda 60. 60. A byla, my jsme se tady o tom bavili, že nyní už můžeme říct s klidným srdcem zaskvotována 29., říkám to dobře, jo. A trvalo to teda 11 dní, než došlo právě nedávno k takovému nepěknému činu ze strany policie vlastně, nebo možná i města, kdy, kdy jste byli vlastně vyhoštěni odstama, od můžete mi říct proč k tomu došlo. A Uh, jaký byl vaše, Váš plán s touhle budovou prvotní? Hmm. Tak prvotní plán s tou budovou byl znovu oživení domů, který je minimálně pět let prázdný, na té adrese SNO 60. Je to barák původně uh, plicní polikliniky. Hmm. A podle jednak informací, které jsme získali od uh, lidí, kteří žijí v okolí, podle nějakých našich jako informací, které jsme ten barák dlouho sledovali, tak byl minimálně od roku 2009 prázdný. Uh, fungoval prakticky jako zakonzervovaná skládka uprostřed města, kdy uh, v momentě, kdy jsme do toho domu přišli, tak tam byla spousta odpadků. Uh, Jako něco nepochopitelného pro lidi z okolí. To byl dům hrůzy, kde, kde prostě se báli chodit. Je, jako je, jedna věc, druhá věc je, že je to krásný objekt se zahradou, kde je spousta prostoru a z nepochopitelných důvodů takový dům zůstává prázdný. Ta naše ambice je odevřít ten dům veřejnosti a uspořádat v něm něco, co by bylo otevřený směrem ven. Rozhodně jsme nechtěli se tam nastěhovat a uzavřít to pro sebe. Ten Potenciál toho domu je takový, že kdokoliv v tomhle městě nezávisle na svých finančních možnostech nebo čemkoliv jiným by tam mohl přijít. A místo setkávání, místo realizace různých work workshopů, místo, kde by mohla být kromě kavárny něco jako lidová jídelna. Hmm. Plánovali jsme nebo v tom projektu, který je na našich stránkách, kde je možné se všechno dočíst, je nápad na Lidovou Žižkovskou univerzitu, kde by i přicházeli lidé i z akademického, i neakademického prostředí povídat o věcech, které jsou pro nás zajímavé a důležitý. Ten plán byl původně vlastně něco jako sen, který se možná jako těžko naplňuje. V momentě, kdy jsme tam přišli, začali jsme uklízet, přišli jsme tam v reflexních vestách, mm -hmm. takže to nikoho v okolí vůbec jako nerozrušilo a naopak jako během těch prvních hodin už začaly přicházet signály o to, kolí je, to je dobrý, konečně se s tím něco děje, s tím barákem, a vlastně jsme ani moc nečekali, že vydržíme takhle dlouho zpravidla aktivity, při kterých se upozorní na nějaké spekulace s majetkem nebo s nějakým nevhodným zacházení, s nemovitostmi ze strany státu. Končí po několika hodinách velmi bryskním vyklizením policie, tak tady se to nestalo. Hmm. Což nás A samozřejmě zaskočilo. Jasně mě to nedá, ten dům, jste se vyhlídli už nějakou dobu uh -huh. předtím. Ten dům jsme si vyhlídli dlouho předtím, minimálně během loňského podzimu, kdy se nějak hlásilo, že bude hrozně krutá zima. Mm -hmm. A jakož taky řada, řada z, z kolektivu kolem iniciativy klinika jsou lidi, kteří pracují v nějaký sociální oblasti, ať už jsou to sociální pracovníci nebo jakýkoliv jiný jako pomáhající profese. Mm -hmm a dlouhodobě nás trápí situace kolem lidí bezdomova a neexistence jakýchkoliv jako nízkoprahových jako možností pro určitý typy, teda To jsem se právě chtěl zeptat, že mimo kulturu, vlastně workshopy, hudbu a tak dále, tak ten aspekt toho, že by to měla být pomoc pro, řekněme, nevím, sociálně slabší. Mm -hmm. nebo lidi, co nemají kde složit své věci nebo se najíst, tam určitě tak, je v tom, Tak, tom plán jako lidový kde mm. nezávisle na tom, jestli na to máte nebo ne, tak by bylo možné se najíst samozřejmě jako i do budoucna uh, to, možná je tohle jako dobrá příležitost. Nějakým způsobem dementovat nebo napravit to, jak tady vlastně díky médiím vznikl trošku uh, dojem, že, že jsme vlastně přišli, vyházeli jsme o, tom, o tam tu těko lidi bez domova a uživatelé hmm. drog a jsme ty teda dobrý, kteří to tam jako zachraňují. Uh, my jsme to od začátku se snažili uvést na pravou míru tím, že jsme mluvili o tom, že to je transitní místo, kde ti lidé se nezdržují dlouhodobě, nepovaží to za svůj hmm. domov, ale vzhledem k tomu, že to je situovaný téměř v centrum města, tak ty lidé, lidé, lidé tam přicházejí, přespějí tam a to sebou samozřejmě. Nese to, že tam je ten ohromný nepořádek, jako jo, nikdo nechce říkat, prostě podívejte se, jak to tady ty feťáci jako zničili. Uh, je to chá potřeba chápat v širším kontextu, hmm. nicméně faktem je, že pro ty okolní lidi to jako nebyla příjemná situace. A když jsme o tom mluvili, tak často média si to vlastně jako přežvíkala po svým, jako tak jako, že jsme teda zatočili s těma s sociálníma jako živlama. Není to tak a jako rádi bysme do budoucna jako tenhle ten mediální obraz napravili nějakou mm. aktivitou, která by právě směřovala na ty, na ty nejslabší. Myslím, já jsem tady vlastně zmínil nějakovýkrát, že je to na Praze 3, já vím, že vlastně byste měli ultimátum do 3. prosince vyklízení mm. té, té budovy, mm. pak bylo, myslím, nějaké jednání přímo na, na Praze 3, které mm. skončilo asi nemoc dobře, nebo jestli se nepletu, nebo Takhle, uh, vím, že pak ještě bylo vlastně hlasování o, na Praze 3, o, o, jestli ne o setrvání vašem, ale o tom, že by vám tu budovu vlastně dali uh, k užívání. Mm -hmm. A díval jsem se na ty výsledky a důvodem toho bylo, že vlastně většina těch zastupitelů se vlastně zdržela hlasování, jestli se nepletu. A no, nebo takhle, a většina asi, nechci tady nějak uh, tahat politiku, ale uh, takový ten. Uh, Zdravější proud byl pro, určitě si myslím, že jo, takže ta podpora Prahy 3 tam asi je. Možná. A ty eskapády s tím, jak se to začalo mediálně šířit, jako jsou uh, hrozně jako, jako bohatý na toto všechno vysvětlit. Nicméně během toho pondělního rána, když tam přišli zástupci majitele, a s policií a dostali jsme teda to u majitele Majitel je stát, stát a tu budovu má ve správě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hmm, což je zvláštní úřad. Ne? Což je takový zvláštní úřad. Já jsem do dneška nevěděla, co co Já jsem ho neznala. Teda já může taky může. ne a jsem teda moc ráda, že jsem se mohla seznámit s jejich aktivitami. A, a Ti teda přistupují dost takovou argentní formou, jestli se na A prakticky v té celé kauze, abych to jako zlouhavě nepopisovala, tak uh, jsou jediný, kdo s tím mají problém s tou naší aktivitou. Mm. Od začátku, jak městský, městská část Praha 3, konkrétně uh, vlastně jsme dostali takový hodně podpůrný e-mail v zápětí, potom, co jsme tu aktivitu medializovali, tak celé, celé, celé to zastupitelstvo Zaprahu 3 tak nám poslalo mail, ve kterém nás jako jednoznačně podporují a, a dali nám prostě jako, jasně nám naznačili, že to můžeme citovat kdekoliv do médií, že, že tu jejich podporu máme. K tomu se přidali i další členu, členové toho zastupitelstva, jak se nebudu úplně přesně jmenovat, ale, ale řada, řada z nich se prostě i přišla podívat na tu kliniku, Samozřejmě, že někteří z nich jako uh, nepřistupovali na to, jakým způsobem jsme tu aktivitu vyvíjeli, nicméně uh, jasně dávali podporu tomu projektu. Stejně tak na magistrátům uh, Prahy uh, se objevily prostě hlasy podpory od lidí, o kterých bychom to úplně nečekali, tak od začátku to mělo podporu uh, Matěje Stropnického který nám pomáhal sjednat některý ty první jednání, ale přidávali se pomalu jako další a další. Takže vlastně kromě podpory politiků, podpory médií a primárně, co je pro nás nejdůležitější a jasný hlas toho, že takovýhle centrum jako Praha dlouho postrádá, je teda jako veřejný ohlas, hmm. tak v tom všem, kdy člověk má pocit, že tohle to je něco, co je důležitý a dlouho na toto město čekalo, tak je jediný problém a to je ten majitel, hmm který od začátku by vystupuje v těch jednáních jako arogantní síla úřednický hmm. bez zubí moci, která nebude jednat, protože prostě nejsme pro ně partnerem k jednání. A, aniž jakoby, by přemýšlel o tom, že je možný to jaková racionálně hmm. odhodnit. Možná ještě dodal to, že tam není jenom podpadat, teda na politiku a dejme tomu nějaké té úřednické zvůle, ale co jsem teda se s tím dlouho nesetkal, tak je tam podpora i těch vlastně lidí ze sousedství, lidí z těch okolních domů, protože teda bydlím, bydlím naproti, tak jsem se ptal i lidí, co bydlí vlastně u nás ve tak všichni to hodnotili velice kladně a i vlastně při tom zásahu, nebo když vlastně to mi říkala vlastně i přítelkyně, že tam lidi chodili za těma policistama, ptali si, proč vyháníte, konečně tady je někdo, kdo se vlastně o to bude starat, což jako se dá chápat jako, jako si myslím docela pozitivní, takže taková ta arogance ze strany, téhle, téhle, ze, asi ze strany státu, když bych to tak, jako tak v kostce řekl, tak jsem se no. setkala úplně teda s nějakým mediálním hlasem pozitivním. Já, já jsem chtěl ještě říct to, že vlastně ty média to trošku bagatelizují, si myslím, a že to uh, prezentují, jak si my, před, než, než jsme začali povídat, tak oni vlastně převzali tu vaši tiskovku. A myslím, že teď je doba, kdy se možná, myslí, jak si myslíš, že to bude postupovat? teď? Budou, budou se tím zabývat nic, víc, víc donitra, nebo, nebo už je to pryč, ten mediální, mediální záchověch, ten největší? No já si nemyslím, že by to úplně, jako asi je, je, je pravděpodobný, že to časem ta bublina splaskne a vymizí hmm. to, ale zatím v tuhle chvíli je to pořád pro média atraktivní. A to, že jako v prvních dnech přebrali tu tiskovku, je jedna věc, a druhá věc, že pak sami jako se o to začali zajímat. Jo? jako především teraz v některých médiích a vlastně ve finále tam během těch 11 dnů prošlo jako nase to nebo nějakou kalkulovat, ale prostě většina jako nějakých mainstreamových médií, který mm -hmm. si potom z toho dělali svoje reportáže, uh, svoje rozhovory a hodně těch věcí už je zpracovaných pak na základě zkušenosti těch jako redaktorů přímo na tom místě. Takže si myslím, mm -hmm. že by úplně potom jako šli po té tiskovce. A vlastně uh, v úterý tenhle týden to vyklidili a přesto se dál ozývají média celkem intenzivně a je pro ně v té kauze vlastně atraktivních několik momentů, po kterých jako dál jdou. Hmm. Michal Může Michal má mikrofon taky. <laughs> no, já myslím, že po, po tom iniciačním e, zážitku, který byl skvělý, tak teď na, nastupuje další závažný téma, kterého se právě můžou chápat: a to, jak vlastně stát hospodarí se svým majetkem, hmm. jak, jak přistupuje k nějakým menšinovým aktivitám, které mají velkou podporu e, mají velkou podporu veřejnosti nebo blízkého okolí, ale zároveň jsou jakýmsi způsobem e, nele. No. Nebo nemají hmm. úplnou oporu, oporu v normách, takže může tam být nějaká, nějaký konflikt mezi tím obecným zájmem, legitimitou a, a legalitou. Nicméně dočetl jsem se jako ty dva typu státní tupost, což k tomu možná, možná sedí. Já no. myslím, že to je přesný výraz. Je dýraz. to Já ještě teda jenom k tomu, že vlastně jsme zmínili jenom jako, uh, jeden moment toho, kdy, kdy je tedy někdo jako a priori proti s náma jakkoliv jednat, když jsme se snažili nabí nabízet různých řešení, tak je teda ještě. Jedna důležitá věc, a to je určitý tlak ze strany policie, mm -hmm. že během těch prvních jednání s majitelem, který tedy spíš než jednání se po, jako podobaly nějaké přednášce o tom, co děláme špatně a proč bychom to měli dělat jinak, tak několikrát zaznělo, že, že vlastně tlak na majitele zároveň vyvíjí policie. Mm -hmm. Já bych to jenom řekl, že úplně zpočátku tam. Uh, Měli jsme návštěvu jednak městský policie, který nám vlastně fanděli a, a byli rádi, že tam něco děláme. Místní oddělení taky vlastně bylo s toho naší činnosti spokojený, takže asi nejde úplně generalizovat policii jako takovou, ale jde jedná se jedná spíš o nějaké, nějaké, nějaké další... Ne jsou tam spokojení. určitý signály, že, že vlastně během těch prvních jednání se jedna z úřednic, to je toho úřadu s tím dlouhým názvem, že to špatně opakuje... Úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ať už Je to, to hrozné Během těch jednání jsem řekla, to je z těch paní, které s náma jednali, o tom, že jako opakovaně na ně policie tlačí na vyklizení toho hmm. objektu. A vzhledem k Já bych tomu. Ještě dodal, mh. To asi nebyla normální policie, ale je to policie, policie která se za, zaobývá, extrémisty a vás vlastně dali. Do ranku, jako recidivistů, že jo, to, to. Přesně tak, to je jedna z věcí, která tam zazněla, že, což je pro nás jako další důvod k tomu se dále zajímat tu, tu celou věc, a pravděpodobně, nebo zcela jistě se budeme obracet na úřad na ochranu osobních údajů, protože hmm. z toho vyplynulo, že jakási paní z úřadu nahlížela do policejních složek, které jsou na některé členy kolektivu vedeny a ze kterých vyplývá, že jsou to recidivisté. Já, jakož ačkoliv... se dostáváme k tomu skvotenku, že, jakož vlastně asi někteří členové vaši jsou ve spojitosti, jdeme tomu s, s Cibulkou nebo s no, Ladronkou? Spíše, spíše jsi... jde. No. se jedná o nějaké opakované aktivity. Hmm. Hlavním tématem jejich je upozorňování právě na, na stav toho, že v tomto městě je strašná spousta prázdných baráků hmm. nevyužívaných. Buď jsou použity čistě, nebo neobydleny a vlastně nečistě ze spekulativních důvodů, anebo jsou neudržované nějakou nevůlí, své volí. A právě možná narážíš na to, že ty lidi, kteří se kolem, kolem klinikumu tají, už mají za sebou právě nějaké mm -hmm. aktivity. Víte, že loňský pohořelec nebo Washingtonová ulice. A nebo cibulku, Miladu, Ladronku. Yes. Já no. myslím, že ten kolektiv je tak pestrý a, a řada lidí má prostě v tom asi policiálním portfoliu kde co. Hmm. Nicméně zarážící, že to, že existují takové složky, tak to, to se dá asi očekávat, hmm. a co je problematické. Že tam budou spadat vlastně uh, s nebo lidé, kteří mají zájem, vlastně něco zničívat? Já mám pocit, a... že, že oni se hrozně bojí o to, aby tady nenastoupil nějaký precedent toho, že my vlastně poukážeme na nějaký prázdní barák, uh, ukážeme na veškeré objektivní důvody, proč ten barák vlastně nemá být prázdný, nabídneme řešení, jak ho smyslplně využít, a nejenom pro sebe, ale pro širokou veřejnost. Mm -hmm. A oni nechtějí docílit asi toho, abychom ho dostali, protože takhle by se udělala štílená mila v, v těch vlastnických vlastnick je to asi je to, je to svoboda. No? Je to kůří oko <laughs> nějaký jako bez bezzubosti systém, yes. na který se jako nemá šlapat. Ale to bych se ještě teda vrátila k tomu, co mě osobně na tom přijde, jako fakt alarmující, že do, pokud už takové složky existují, s tím asi nemůžeme něco dělat takže je možné, aby do nich nahlíželi úředníci hmm, to a tohle považuji za uh, cestu do pekel, protože jako nejdřív do nich budou nahlížet úředníci, pak možná do nich budou nahlížet zaměstnavatele, pak to možná přinesou jako uh, učitelům ve školách hmm. a že si myslím, že v historii se několikrát opakovalo, že, že tohle není jako cesta, která by... A nejedná se jenom o nahlížení do složek, ale vlastně, když jsme mluvili s některými policisty, tak... Uh, Dost z nich nám prolevalovalo jakési sympatie, ale v momentě, když dostali nějaký rozkaz nebo příkaz k činnosti nebo k vyklízení, tak ho museli splnit. Takže tady narůstá obrovský konflikt mezi nějakým vlastním morálním přesvědčením a povinností, kterou, kterou jim dává to pracovní, pracovní svazek. Takže je to dost nebezpečná situace, kdy začnou neslepe plně nějaké rozkazy, mm. se kterými mm. nesouhlasí. A to se stává opakovaně. Byl jeden světlý případ právě v, já nevím, v loni při vyklízení... Při vytlízení. Při vyklízení. Při mm. no, no, Kdy jeden vytlízení. policista právě Při z Při důvodů Při ten zásah, zásah Při vytlízení. Mm. Tři, během který Aha. měl upozornit na, na to, že od doby vyklizení Milady uplynuly dva roky a ta budova je stále opuštěná v katastrofickém stavu, takže hmm. já tuším, že to bylo dva, jedenáct, tři až čtyři. lidi asi už teď uh, chápou, že uh, klinika je teď vyklizená, je prázdná, hmm. byla barevná po jedenáct dní, byla krásná a uh, teď vlastně došlo k tomu, že přišli těžkou oděnci a nyní uh, vy vlastně spolu s, uh, s vašíma s kamarádama a spolupracovníkama, si to můžu tak říct. S kolegama. kolegama Jakkoliv no, s našem soudruhy, se toho no. nebojíme. E, e, právě jsem se ptal, e, jaký, jaký velký okruh lidí to je, takže si říkala, že je to už kolem, kolem 20 a teď už možná i 50 lidí. To no, ale jsou, to je to jako asi nejpevnější ale Pevné jádro, myslím, jádro. Myslím vlastně, si, když, jste, když jste byli ještě v klinice, tak e, tam tuším bylo, bylo v plánu, že tam bude být 7 lidí snad. Toho, tam vlastně, co se týče toho bydlení, tak vlastně... Nebo bydlení jako... Jo, že to bydlení ne, ne, nebylo ve smyslu, uh, nemám kam jít, půjdu bydlet na kliniku, ne, ne, ale ne, pro provoz toho centra je nezbytný. Ti vlastně tam musí být, Jasně, noctub, aby zaopatřili provoz A, toho centra, jak, tam, jak má. Ale ten počet vlastně. těch lidí, toto to si myslím, že by se jako časem nějak mělo jako koncipovat. Aby já to já to jsem opravdu myslel jenom ten tým, teď jak fungujete vlastně, aby, aby, abyste dělali co, všechno pro to, abyste vlastně to udělali tak, že byste se tam mohli vrátit. Ten tým, je teďkon, ten tým jsi teď Ten tým i ty, je no, tady kolega, jasný. ten tým je kdokoliv poslouchá tohle hmm. to povídání. A, myslím, že ten tým by časem měl být jako tak široký, aby už mu nikdo se nedovolil hádat a, a bez zuby vzdorovat jako nějaký hmm. racionální. Čím jako jsme zase k tomu, jak bychom ten tým mohli rozšířit, takže pokud by někdo chtěl pomoct, tak co pro to může udělat? Asi uh, nej, nej, nejvíc, nej, takový bod, co asi bychom měli nejvíc teda tady, tady říct, je, je to, že v sobotu což je 14. čtrnácté se, mm -hmm. se bude konat na Jiří hospodě brát demonstrace na podporu uh, kliniky. Uh, teď uh, nevím teda přesně od kolika to bude hodin. Je to od dvou hodin. Dvou hodin. A na tom jířáků se sejdeme mm -hmm. a pak jsme rádi uh, to hlášený pochod, který povede ke klinice a kde by v závěru měl proběhnout nějaký happening při kterým bychom si třeba mohli říct i jako další informace, třeba i nabídnout možnost, co dělat dál. Ten pochod je momentálně zaměřený hlavně na to, aby bylo vidět, že klinika má podporu, ale krom toho si myslím, že tou klinikou se jako neodevírá jenom otázka nějakého baráku, který by byl jako užitečný pro všechny, ale vůbec možná tématika, toho, jak jako, jakoukoliv občanskou iniciativu se tady některé uh, strany snaží potlačit a možná by mohly být alarmující. to tam zmínit ten fakt, že vlastně dochází nějaké kriminalizaci Určitě já si myslím, že v tom to jako rezonuje celou dobu. Hmm. Ale hlavně uh, je potřeba říct, že ten, ten sobotní pochod má uh, symbolizovat ne jako poraženecký nálady, že je konec Naopak, kliniky. Asi, že... Naopak to hmm. není konec, tohle je začátek úplně něčeho Samozřejmě ta demonstrace má být barevná a má být veselá. Jo, že? Jo, jo hmm. je to tak, že jsme rádi třeba přenesli do ulic to, co nám zakázali dělat uvnitř toho baráku, takže kdokoliv má nějakou aktivitu, ať už je to muzika, uh, nebo třeba žonglování, nebo nějaký divadlo, tanec, tak je, to, je, je, je úplně nám k tomu teda klimatické podmínky. Jako <laughs> <laughs> Nesvědčí. Nicméně chceme, aby ten pochod byl barevný a ukázal, co všechno by se dalo v průběhu budoucích jako let dělat uvnitř a co zatím teda musíme dělat venku. Ale to je teda jedna možnost, je, je přijít rozhodně na tu demošku, která, která bude jako fajn. A Máte tam... Uh na Facebooku asi 900 lidí, ale to... to je taková, jako, to je na švar Facebooku, každý, kdo udělal klik, si myslí, no. že už udělal to, co, to, co, to, co jako, má. To, co má Facebook občanskou byl velký oříšek, no, který teda no, to byl v kolektivu zatím jako jeden jako z největších jako uh, bránili, hejtů. Bránili jako... S... byly hátky, jo, hodně tomu? Byla část, která, no, hátky, tak Spoň. byly jako dlouhý dohady, hátky, část teda jako rozhodně zastáváte názor, že v žádném případě a třeba jako, to, když to třeba principiálně může tak tak Hlavně jde o to, že tímto klinikou bychom rádi odevřeli prostor, kde se lidi budou fyzicky scházet a ty věci budou realizovat uh, spolu. A že to není tohleto odosobnění, uh, sedění u počítače, kdy, kdy teda tom, tím kliknutím jako, ukážu svůj názor, a je zvláštní, že používáme tenhle prostředek právě pro získání podpory něčeho, co jde úplně proti tomu, ale v tuhle chvíli a, a hlásíme jako heslo, prostě bereme všechno a, a pokud to má nějakým způsobem pomoct tomu, aby ta klinika byla zachována, my se opak zase zrušíme ten Facebook. <laughs> Uh, já teda, Jde samozřejmě asi možná lepší, lepší kanál na sledování aktuálních věcí kolem kliniky váš web, že jo? Víte mm ho -hmm. z paměti, já se teď nepamatuju www.klinika.451.cz Super, takže tam se, tam se můžete podívat lidi, teda, co se všechno děje. A ještě jsem se chtěla zeptat eh, ohledně, ohledně toho squatingu. Máte, máte vy osobně teda, vy dva, máte podobné zkušenosti vlastně potíráním toho squattingu nějak z minulosti, a jak vnímáte vlastně tenhle, tenhle případ kliniky, jakož já si myslím, že až, až tak do povědomí médií to nikdy, nikdy nevzešlo, jo? nebo jak, jak to cítíte třeba i ze strany policie, jestli jsou nějakým způsobem, jestli byli předtím víc komunikativní a teď, teď nejsou, nebo ze strany třeba města, nebo jak na tom vlastně je město jako Praha, oni se v tom angažují, nebo je to čistě na tom místním úřadu? No, já myslím, že věci se hrozně posunuly za poslední dobu. Vlastně to, co se tady v doby měla teď aktuálně v Praze funguje Cibulka, kde už jako ty tvárky, 2 roky, 2 roky. došlo k dohodě s majitelem a jako Cibulka je stále terčem nějakých um, kontrol, ať už je to proti extremistického oddělení anebo nějaké běžné Jsou trošku fakt na ráně a myslím, že to všechno odnášejí dost krutě, ale jsou fakt rezistentní a drží se a tak ty kulturní věci tam Tam došlo i k nějaké razy vlastně současné na Cibelce. V ten den, kdy jsme měli jednání na magistráncu, tak vlastně se to proťukli trošku na Což nás taky vedlo k nějakým diskuzím o tom, jestli to má nějakou souvislost a patrně má. A kromě cibulky, tady jako prakticky žádný skvot v tuhle chvíli není. Mm -hmm. A ty uh, akce, které tady proběhly během těch pěti let, čímž myslím od doby Albertova, uh, přes pohořelec Washingtonku, Neklanku, Hálkovu, který vlastně všechny uh, se podařilo nějak jako udusit tou jakoby, silou, jako represí, To mimo jiné, všechny ty baráky jsou doteď prázdní. Mm. A nikdo se neptá potom, jako, kde teda je ta odpovědnost toho majitele. Jo, že vlastně ta krátká jako mediální bublina, která kolem toho vznikla, že, že teda zase jako tady někdo něco obsadil a, a podívejte se na ně, a radši nejezděte na dovolenou, nebo, nebo vám přijdou domů a sednou si k vám na gauče, nebo chtí odejít. Tak, tak se ukázalo, že uh, s těma majitelema dál nikdo nic nedělá, že ty baráky jsou pořád předmětem spekulací. A v tu chvíli ty policie jako nejsou tak jako, uh, rychlí a tak mm. jako úderný jako v momentě, kdy teda někdo přijde a začne dělat uh, jazzový koncert <laughs> jako v baráku. Ale co se rozhodně pohnulo, a myslím si, že se to dá přečíst i těma, těm dílčím aktivitám z těch uplynulých let, je ten pohled těch médií. Jako mm. A myslím si, že to je i díky tomu, že to je státní barák. Že v momentě, kdy to je soukromí vlastnictví, tak to je prostě nedotknutelné. A to i kdyby to prostě tam padalo celý čtvrtě na hlavu, a nevím co, tak prostě na to se šáhnout nedá. Tohle. A je to dobrý bráno. Jo, <laughs> jo, jo, jo, e Prostě, že, že je to státní a ten stát se nějak nenakládá, tak jako nám to hraje taky jako do rukou. I když já v tom teda zrovna úplně rozdíl nevidím, jestli, hmm. jestli to, protože ty úředníci vystupují tak, jako kdyby jim to patřilo, takže vlastně tam úplně moc nevidím rozdíl mezi soukromým vlastnictvím státu a soukromým vlastnictvím italského spekulanta jako s, s účtem daňovým ráji. Ale myslím, že se v tomhle změnil postoj teda jednak médií a jednak teda té veřejnosti, která... A samozřejmě hrozně zná jako bezprostřední blízkost, jo, že ty lidi, i ty policajti z toho místního oddělení, který znají v kontextu ten barák, tak to chápou úplně jinak. Hmm. A nehraje v tom roli i to, že vlastně e, ti lidi, veřejnost, myslím, ti, co, co tam chodili, nebo co, co tam za vámi vlastně vás chodili nějak slovně podpořit, dejme tomu, když se setkali s tím, s tím e, rámcovým projektem, Uh, jestli třeba, myslím, že většině lidí přijde sympatické i to, že vlastně nechcete to dělat komerčně a že nechcete generovat nějaký zisk, že to chcete dělat vlastně. Uh, protože mi aspoň osobně to přijde, takže v dnešní době už ti lidi si trošku jako mají dost toho, že do těch všech věcí kolem. Jako, no že? právě jako chtěli jsme fungovat čistě nezávisle na nějakém principu soběstačnosti a. Odmítali jsme i nějaké grantové fungování, protože jednak zase čerpají nějaké zdroje veřejné, hmm. které byly plejtované a jednak bychom byli pod, pod nějakým tlakem grantové podmínky dodržet, ale hlavně spoleháme na to, že, a zatím to tak fungovalo, že uh, naši podporovatelé, Máme jich mnoho a nějak dáváme dokupy ty prostředky a své pomocí všechno zvládáme. By Byly na vás taky, jsem slyšel, ať si uděláte nějakou právní, právní formu, to umítáte stále <těk> <těk> to, byl, to byl asi jenom nějaký úskok, úskok toho ma zástupce majitele, protože pr nějakou, nějakou formu právní subjektivité, respektive záštitu máme. <těk> Ale jedna, jedna by se dalo i s jednotlivými fyzickými osobami, které by zastupovali celý projekt, ale to asi není úplně jako důvodem k nejednání ze strany, které No já to považuji jako jeden takový se slepejch argumentů, kterými to zkoušeli, jako nemůžeme s váma jednat, mm. protože jste pro nás jako naprosto nečitelní osoby, což je nesmysl, potvrdil to i náš právní zástupce, že není důvod nejednat s jednotlivými prá jako fyzickými osobami. Mm. Ale nicméně vyšli jsme tomu argumentu stříc a, a vzhledem k mm. tomu, že řada z nás je Zase jako účast na nějakých občanských sdruženích, neziskovkách, tak samozřejmě velmi jednoduchý sehnat kohokoliv, kdo řekne, OK, já vám to propůjčím. Takže máme vlastně teď v tuhle chvíli, jsme, jsme vlastně tomu majitel nabídli možnost, že tuhle právní subjektivitu nám momentálně může zastoupit určitá občansko prospě prospěšná společnost. A do budoucna jako je ke zvážení jako i jako vznik nějakého družstva, což si myslím, že vůbec není proti našem ne, ideum. Ide to zaplomně zmínit, že máte velký záběr, z neziskovek, že Jedná se o tematiku, která nás zajímá, ale jako nechceme se stát nějakým centrem neziskových no, organizací, samozřejmě. které zase participují na nějakých věcech, které my, my hmm. tolik nezdílíme, ale jako ten záběr naší činnosti se může překlývat. A nehodláme ani duplovat nějak projekty, které běží v, ať už na Řižkově nebo v celé Praze, protože máme k tomu úplně jiný přístup hmm. a hodnáme nabídnout... Naše, naše prostory a naši činnost skupinám, na které se nedochází v těch stávajících projektech. Hmm. Máte teda nějakou podporu od podobných projektů? Nevím, jestli třeba i ze za zahraničí nebo v rámci České republiky. Snaží se vám třeba pomoct lidi mimo Prahu? Hmm. Já nevím konkrétně o žádném uh, subjektu nebo o žádný jako, partě, která by nám, jako, že uh, na našich stránkách vlastně bylo možné se vyjádřit uh, v rámci té podpory a podpořili ji spousta tí už jako kapel, tak různých skupinů jako, jako, jako, jako Food Bombs a Asi, podobně, ale uh, já moc nevím o žádném podobném projektu, který by, by v Praze, nebo v, pardon, <laughs> prago pra pra centriky, ne, já já, jsem v če tak Čechách jak jako fungovalo, a nějak nás jako podporovalo, nevím. Já to si myslím, že tím, že žádný takový možná neexistuje, hmm. ale jestli jo, tak se omlouvám a, a no, Nějaké extra-hatery extra no. taky nemáte být. <laughs> extra-hatery ne. jako taky nějak nevnímám, jsi, so, že? je super, no. Tak jo, takže nejlepší forma podpory je určitě, nebo pokud ty lidi zajímá, co se děje, tak stoprocentně dorazit na Jiřího hmm. spodě brát. Což ale není jediná podpora, není jediná že, podpora že, ne. že, že samozřejmě, že je fajn možná sledovat naše webové stránky, kde se pořád aktualizují Já jsem se právě chtěl zeptat, teda, kdyby fakt někdo chtěl pomoct, jak, jakou formu by to měla být, nebo co by měli udělat lidi teda. Ne? Myslím si, že krom toho k nějaký aktivní účasti na těch akcích, které plánujeme, tak je samozřejmě možní se obrátit uh, sám za sebe na kohokoliv z těch institucí, mm -hmm. které s náma jedná a napsat mu o tom, co si o to myslej. Uh, myslím si, že budeme zpracovávat nějaký mustrel, kterýho by se člověk mohl trochu jako na, na, našít jako s tím, jak to vnímá a, a prostě rozesílat to těm odpovědným, který v tuhle chvíli za nás rozhodují. A nebo i svoji iniciativu vyvonout. Nebráníme nebráníme se jako ničemu, jo? že, že, že prostě, když někdo bude mít nápad, chtěl, bylo by fajn udělat tohle a napíše nám, tak, mm -hmm. tak, tak samozřejmě, že jako zvažujeme všechno. A, a jako zase opakuje, jako to není jako naše klinika, to je prostě jako nás všech. To je jako naše klinika. Ale že to není něco co pro vás můžeme udělat, ale co, co sami pro sebe můžeme udělat. Takže mm -hmm. když chce někdo rozlepovat plakáty, ať rozlepuje plakáty, může prostě uh, roznášet letáčky, hmm. dávat petice, natáčet uh, rozhovory, uh, napadá mě stovka věcí, co se dá udělat a myslím hmm. si, že každá aktivita je dobrá, hra do toho. Jasně. Tak fajn, děkujeme moc teda. no, Taky děkujeme. Díky za prostě. Uvidíme se, se najdříve spoděbrát a, a kdybyste, měli, kdybyste se chtěli informovat o, o aktuálním dění, tak uh, klinika. Teďka. 451 <laughs> to vždycky řeknu nám pak, když 4, se ptám, 451. CZ, tak jo, takže můžeme hodně zdarů a doufáme, že se nám to povede teda do zdárného konce a hodně sil přeju teda. Naschledanou v sobotu. v kusoch a samotný release je však zadarmo a on sa sound.bandcam.com je miesto, kde si ho môžete stiahnuť a počul som, že na jar sa možno bude robiť menšie dotlač, takže kazutá sa 12. strekou z posledného releasu na vydavateľstvo ExitUp, ktorý vyšiel, tuším, ešte v prvej polovici tohto roku. A, dobré správy sú, že tento release sa umiestnil na 63. mieste a, veľmi známeho chartu Tapes Out, teda chartu blogu Lomitko podcastu, ktorý sa Out, a, ktorý vlastne hodnotí alebo nejakým spôsobom sleduje kazetové releasy a uh, z celého sveta a uh, Sleep aká dead janitor tohto roku, opäť 263 a momentálne hra je EGA, track I saw the sign z uh, IPčka Northward, ktoré vyšlo na vlastne úplne novom súbole a Blaybley uh, Exit Up, ktorý by sa mal práve venovať a um, takej možno experimentálnejšej tvorbe a uh, ktorý sa tiež vlastne špecializuje na kassety. A proto sites. Camp. Camp. Camp. ak by ste si to chceli pozrieť. Tak a to bolo Aoki Gahara, čo je Alter Ego, a producenta a ktorý si hovorí Gumku Je to YouTubeový single a inak sú na, na SoundCloud. Gumbu vlastne na ďalší rok, pokiaľ sa nemýlim, chystá album, ktorý si bude volať 333 a malo by to byť na právskej značke Archetyp 51. Očakávania sú pomerne vysoké. A to, čo počujeme teraz, je projekt Amentma, a ktorý vydali to ktorú na vydelateľstve LOM. Malo sa Insect Phonetics Research. A toto je vlastne živá verzia tracku Plague a nahraná na music Laboratory vo Fuge. A zdravíme do Fugy, ktorá teraz prežíva trochu krušné časy a kup sa bude sťahovať kvôli developerským aktivitám v okolí, ktorého existuje a držíme palce do budúcnosti. A pokiaľ by ste si chceli pozrieť, čo také všetko vychádza na LOM Labely, tak môžete zamieriť na zvuklo.bandcamp.com kde nájdete okrem tohto aj ďalšie veci. a Remix track od Rentipa a tracksoval Sated Gods a bol to Makatu Remix a Makatu ako inak je z mála, čiste analogových techno efektov na Slovensku minimálne alebo v okolí a Makatuho Remix streda Jimmy B a inak usadený ale Gergas insomnia. sa volá Several Places, ale nie z albumu, ale z free kompilácie. a Turban 100, čo bolo vlastne jubilejná a jubilejný free release tohto um, rádiového Of women. Oh. So many walking around the clubs filling Bad. So many picks to take when I'm chilling, Can't do it all but still I gotta try it's the life I chose the life I'm living I'm living I ain't out here sitting what it's gonna be No way cause I'm back where I wanna be I'm back where I be I'm back where I wanna be Kmitgetov bootlegový remix Vileyho, track of Flying, free track na Soundcloud a okrem tohto skvelého bootlegu tohto roku Destilon, Apechko, Blackouts a tuším na kanadskom, ak sa nemýlim, labely King Deluxe. King Deluxe. K. K. K. K. K. A. a Toto už sú ostrovský Schwarz Prior, track potešen z masa a remix od Space Love. Schwatz Rozhodne. Je to zadarmo tiež. stávica a hlava krmelec recordings ANS a s trackom virtual a zrovnomeného EP -čka. a na ANS sa možno trošku nezvykla asi bola Další hardwarista z Pražských Endless Illusion a uh, Leap. Track What If They Are Wrong and You Are Right. Uh, Podľa St. Plus súdim, že fanušikom a strážcom Alana Múra. pre toto je pečko a ďalšie veci. Tak a teraz Brno, hrtou s Chloroform a vydané na vlastnej značke VŠKU Types taktiež kazeta už neviem ktorá v poradí v rámci tohto výberu nepochybne v poslednom čase a Ťažké si všimnúť, že hrdol je veľmi zálej prázeným koncertovaným, tiež je to jeden z ľudí, ktorí dosť často hrajú live. A prednedávnom to bolo na posledy a na najbližšie, no, to bolo aj ona, tuším. Každopádne, label má aj web a adresa webuje bukotapes.com s dvoma k. Side 9000 a uh, track uh, Last Signal. V poslednom čase Side už viac aktívny pod svojím Techno, ale name does not matter, alebo NDNM. Toto je však z uh, ešte posledného albumu pod... Uh, ale ja som Side 9000. Išlo to na... Likely, UK Trends. UK Trends. N nie Trends tréner desa. Botka Bandcamp. Botka ktorí možno tušia správne, čo to bolo. A bol to track od kapely Gverková, ktorá pokáza vlastne, teraz funguje v, v Dunajskej strede na Slovensku. Táto kapela v roku 2011 vydala svoj prvý album vtedy ešte na značke Exitab a a dostala na dosť pozitívne hodnotenia ako získala si taktorú tlač. Dostali dokonca aj cenu kritikov za tento album a následne sa zo scény vyparili. A tento track vyšiel dosť nenápadne na kompilácii a vydavateľstva Sound Records, čo je vydavateľstvo jedného z, člen z členov kapely, kde už nejaký ten rok nenápadne, vydáva svoje vlastné bočné projekty a projekty v podstate z celého sveta. A zároveň vyzerá tak, že sa nasledujúci rok dočkáme aj nového albumu samotnej kapely čo je podľa mňa dost dobrá správa. A teraz už počúvame track od Subject Lost. Volá sa Design 2 a je z nového albumu Exponova, na ktorý, pre ktorý si vlastne Subject založil svoj vlastný imprint, ktorý sa so volá My Little Universe. Teda The Little Universe. A späť ešte k Sound Records to to za pozornost sone.bank.com. a Teraz už subject post takže subjectlost.bandcamp.com ak by ste si chceli vypočuť alebo kúpiť subjectovú posledný album. teraz už hrá Tachycardia Theater v remixe od diskoka a bol to free track dá sa to dogugliť na Soundcloude tak se vola Rusalka. modulárne syntezátory obsluhujúca dvojica Triple Sun s trackom Sprint je to vec z uh, posledného albumu ktoré sa so volá Overture a vyšlo to resop, bolo to zastrešené a um, združením Forum Absurdum ktoré proste mimo iné proste stojí aj za fugou um, forum absurdum a a Teraz už sklapnem a nechám hrať tento techno jam. Bratislava a vôbec na Slovensku a v poli takéto muziky a jednoznačne odporúčam sledovať projekt The Black Star tblankstare.net a toto už je střed sveta a track z Splitka s malozelandským projektom Tlautlom a vyšlo na značke Baba Vanga ďalší kazetový label babavangabandcamp.com Epečka Exorcist s koreňmi v Banskej Bystrici a stále žije a vydáva vinily. Toto je Tech Spades a Track Encounter z Epečka ADNK Je potrebné sledovať xrcst.com a si to chcete preklepnúť sa v podstate o slovenského producenta žijúceho v Londýne a tiež vystupujúceho pod pseudonymom S22. z alebo možno asi môj najobľúbenejší klubový klubový track za posledný rok to bol Bad Mojo a s trackom Tidal Waves z rovnomeného EPčka a ktoré vyšlo na praskej značke Meat Bucket a to už by bolo vlastne na asi naozaj všetko a ďakujeme za pozornosť a v závere by som možno už iba upozornil na náš web altershapes.org kde sa každý deň snažíme dohadzovať nejaký zaujímavý obsah a veci, ktoré nás bavia a dúfame, že budú baviť aj ostatných ľudí, ktorí a tomu budú ochotní venovať svoj čas a tak budeme sa počuť. teda o mesiac pekný večer ešte